Preslava Domnului, cântăm cântarea Dumnezeu cel binecuvântat. Dumnezeu cel binecuvântat este Tatăl meu cel minunat. Fie le vodat, veșnic le vodat. Duhul cântă necurmat, fie le Pie leu dat, meșnic Duhul cântă necurmat, pie leu